Veď, ale veď Aj Miška ušla No, povedal by som Chvala Bohu, brum brum Veď to bolo hotové nešťastie, pamätáte sa? Brum brum, ty si Miška bola malá U nás celkom prvý deň Ty si sa dala do plaču a Ela brum, brum Ako mama do spevu, brum brum Vám myške v tmavom kútku mlč a spí môj synáček Dám ti za to syra hrudku Dám za sviečky opalček Čo to? Z hojdy počuť stenky? Hlasok tvoje je príliš Nepišť Ela Budem spať Ale pestúnku mi nájď. Musím beža teraz zas Za pestúnku kačku zvať Poďže Poď k nám te, tá kačka Moju myšku pohojdať keď tá kačka tomu dala... Tak, tak, búvaj, Myška malá, keď dáš, diček, skropízem, červíčka ti donesiem. Bola som, miša hlúpe, myša malé, nuž som sa mrvila stále. Nie, ty pekne nespieváš, prímocný ty hlasok máš. Teraz musím rýchlo zas za pestúnku Žabu zvať? Poďže, poď k nám teta žaba moju myšku pohojdať. Musím začať vážne kvákať. Kvá, kvá, to je hamba plakať. Spi, už sviet sa dohára. Ulapím ti komára. Míša hlúpe, Míša malé, mrvila som sa tam stále. Nie, ty pekne nespievaš. Privážny ty hlasok máš. Čo mám robiť? Teraz zas skúsim kozu zavolať. Poďte ku mne teta koza, moju myšku pohojdať. Hojdá ma jak hlupáčika. Me dám ti vreštek skríka. Dám ti lístia kvetov moc. Búvaj, míša. Dobrú noc. Mrvila som sa tam stále, veď som bola míša malé. Nie, ty pekne nespievaš. Priostrý ty hlasok máš. Videli sme mačku spať, tak sme ju šli zavolať. Hej, mňaukačka, poďže, poď k nám tú hlúpu miš pohojdať. Tá začala. Hoja... Oh, Hoja, mňau, mňau, bůvaj radosť moja, leď hojdička ta a zpěť, donesím ti celý svet. A hlúpučká myška táto, mh, už zosna jej na to? Že sme sa spametali, klik. Brum, brum, Veru, ešte, že sme skríkli. Ešte, že si stihla Myška vyskočiť, kvá. Veď ináč by prišla Ela na teba sa podívať, kvá. Mh, by hľúbe miša. A Myšatka Nevídať me. Zabudla ako by mohla zabudnúť na také lenivé prasiatko. Brum, brum. Klik, klik. Čapkov. Čapkov. Určite na nás nezabudla. Ale potom... Potom sa jej muselo niečo stať. Ale čo Í, Mali mo by sme to brum, možno potrebuje pomoc! Možno tiež <sú> bum, za nami vlače. Možno, a... nebezpeč, a mi doležali, hra, a Ahojte, konečne som pri vás. Jej, a čo robíte tu pri dverách na zemi? Ako ste sa sem dostali? Ale to nič. Raz, dva vás pekne pousádzam a budeme sa hrať, ako sme sa ešte nehrali. Na školu! Pretože ja už som školáčka, už celý týždeň chodím do prvej triedy. Keby ste vedeli, čo všetko som sa tam naučila, ale teraz budem dva dny doma a cez sobotu v nedeľu aj vás to všetko naučím. Jedna nožka? Druhá nožka? Tížko ani nočná mužka. nechajme ich tam sa hrať. My sa poďme rozprávať. Počuli ste to ticho? To bolo rečí, to bolo žiaľu. Už sa s nami nechce hrať. To bolo chystania. Pôjdeme tam, kde nás budú mať radi. No a teraz? Ticho. No ale to občas tak býva, keď má niekto nečakanú veľkú radosť, na chvíľu stratí reč. A verte, či neverte, stáva sa to i hračkám, pretože oni všetko, ale naozaj všetko cítia tak, ako my. Aspoň tie Eline, určite. A teraz majú obrovskú radosť, že ich najlepšia kamarátka Ela na nich nezabudla. Iba sa stala žiačkou, tak ako mnohí z vás. A vy na svoje hračky isto tiež nezabudnete.